Biografii Memorii Biografia unei capodopere Didahile lui Antim Ivireanu Scenariu de noi Smirnov Antimirano va fi interpretat de Silviu Stanculescu. Regia artistică Dan Puican. Pentru aceea dar nu este minune Iubiții mei ascultători și cinstiți boieri, de m-a pe mine Dumnezeu și m-a pus, om mic fiind merit, păstor mic la mică turmă, pe care eu însă nu vă socot mică, ci mare și înaltă, mare pentru buna închinăciune și dreapta credință pe care o păziți curată și nespurcată, fiind înconjurați între hotarele atâtor străini și împresurați de atâtea nevoi și silnicii ce vin neîncetat de la cei ce stăpânesc pământul acesta, și înaltă pentru buna ascultare ce o arătați de apururea Sfintei Biserici. Și de aceea mi s-a menit ca, din cu dumneavoastră, să pătimesc la toate cele câteva aduce vremea, lucru pentru care am datoria să priveghez cu o sârdie și fără de lene ziua și noaptea și în tot ceasul pentru folosul și mântuirea tuturor, învățându-vă și îndreptându-vă cu frica lui Dumnezeu pe calea cea dreaptă. Și dumneavoastră încă aveți datoria. Cine era noul mitropolit care în acea zi de februarie a anului 1708 se adresa de la înălțimea supremului Anvon Domnitorului și mulțimii de boieri și drăgători prezenți la înscăunarea sa Într-o limbă românească atât de limpede și armonioasă Cum n rostise niciodată până la el vreun asemenea prelat Cine era bărbatul înalt și cărund cu nas vulturesc Impunător în scumpele odăjdiei arhierești care nu se sfia ca în prima sa cuvântare în calitate de vlădic al țării să veștejească lăcomia a suplirii străine care menținea norodul într-o stare de grea mizerie și îndemna pe voivod, binefăcătorul său, să supună pe toți vrășmașii cei văzuți și nevăzuți la picioarele măriei sale. Indiferent unde acest om a văzut lumina zilei pentru prima oară, loc pe care cercetătorii nu l-au identificat niciodată cu exactitate, Mitropolitul Antim Iviranul se afla în urmă cu 19 ani, pe la 1689, la reședința din Bizanța, Patriarhiei Ierusalimului, sub numele de Mirean Andrei. În atelierele de artă bisericească ce funcționau aici, l-a căutat într-o zi un cavaler în straie Apusene. Sunt Anton Maria del Chiaro, secretarul înălțimii sale Constantin Basara Brâncoveanul, Domnul țării românești iar dumneata Trebuie că ești meșterul Andrei Întocmai Dar puteam să jur că sunteți Un prinț din suita dogelui Florentin sunt din naștere Dar cum acolo în Italia Voivodul Brâncoveanul m-a cunoscut Pe când buchisea prin bibliotecile Signoriei noastre De cum a fost înscăunat domn S-a gândit să mă cheme secretar La curtea sa După cum acum pofti ca un artist ca dumneata Să lucreze pentru strălucirea domniei sale Trebuie să știi că nu de mult I-a încredințat poarta Conducerea țării românești Dar de pe acum e înconjurat acolo la București De tot felul de dascăl de seamă De învățați, de zugrav De biserici, de tipografi Și nu întâmplător Încep să se adune în ei Figuri din cele mai deisprave Ale creștinătății răsăritului Înțeleg dar auzit a auzit-a domnia sa despre mine? Din ce i-a spus părintele Mitrofan, diriguitorul tipografiei domnești uh -huh. care te-a cunoscut aici, la Constantinopol. Dar însuși prea prefericitul dositei al Ierusalimului i-a lăudat neobișnuitele dumitale însușiri în sculptarea lemnului, în pictarea cărților și arta broderiei, talente pe care de altfel le am admirat și eu aici, în atelierele patriarhiei, din plin. Dar, fim cu iertare, celălalt nume care ți este? Totdeauna mi s-a spus doar Andrei. Iar părinții mei, pe care nu mi-i amintesc decât ca prin ceață, știu că se chemau Ioan și Maria. Mi-au dat viață undeva pe țărmurile mării de Azov, în Niviria, de unde știu și limba georgienilor. Dar cum de ai ajuns aici? De vorbiște acum... Și în grecește, și turcește... Pe la 16 ani am fost răscumpărat de patriarhie de la niște firați din Bosfor, care mă răfiseră din mâna unor misionari catolici ce doreau să mă duc în cetățile Spaniei. Fosta să rămân aici, în Orient, unde nu îmi pare rău să slujesc biserica cea dreaptă. Cât despre cunoașterea limbilor, să știți că părintele Mitrofan... Atât cât a stat pe aici, a reușit să mă învețe multe cuvinte și din limba valahilor, ce seamănă atât de mult cu cea pe care o vorbiți în cetățile italice. Oh, asta se va prinde foarte bine dacă te vei învoi să mergi în țara românească. Să știți că nu nevoia mă împinge la această. Mesteșugurile mele sunt bine răsplătite și am casa mea aici, la Constantinopol. Hmm. Da... Tare mult aș dori să ies din chingele care ne strâng aici Și să fiu cu totul de folos credinții noastre ortodoxe Și izbăvirii ei de sub orice pilare. Să, să nu vorbim despre asta acum Aici pereții oricât de groși au niște urechi care ajung până la sultan Vreau să mă întorc la stăpânul meu cu capul pe umeri Și nu singur, ci cu dumneata București, pe la 1690, palatul Voivodal se înălța pe stâlp de piatră și avea trei ciardacuri. după cum îl va descrie mai târziu, însuși Anton Maria del Chiaro. Iar la picioarele sale către apa Dâmboviței se întindea grădina domnească desenată după bunul gust italian, în mijlocul căreia Brâncoveanu clădise un foișor de toată frumusețea, unde își făcea siesta după prânz. Aici îl primi el pe meșterul sosit de câteva timp de la Constantinopol. Să rămână, doamne. Hai, stai jos! Stai jos! Meșterea Andrei. Să rămână, doamne. Voiam de mult să te văd, dar treburile domniei nu-mi dau pace. Cred că te-ai dumirit că țara românească nu se află chiar într-un loc de tihnă și lipsă de griji. Ba la răscrucea tuturor pochtelor împărătești, doamne. Și totuși. Între zidurile sale biserica izbutește să-și apere și tăria și liniștea Asta o pot zice pentru că toată ziua stai cu popa mitrofan între ceasloave și icoane Dar altceva văzut ai în țara noastră? Am văzut, Doamne am văzut că nu duceți lipsă De pictori de biserici Cum e pârvu mutul cu pana lui măiastră mm -hmm. Am văzut operele lui Vuca și în pietrarul mm -hmm. Manea, azidarul și stratelemnarul <laughs> Ce dantelărie În piatră împodobește Palatul vostru de la potlogi Apoi broderiile pe care le cos Jupunițele muntene sunt frumoase De negrăit Și văzând toate acestea Doamne, mă întreb de ce ați mai avut nevoie de unul ca mine? Dabitrofan încântat de miniaturile pe care le-ai pictat pe manuscrisele sale cele mai prețioase. Spune că nici o mănăstire a ortodoxiei noastre nu se zugrăvește la ceasul acesta cu mai mult har. Se poate, Doamne, căci asta a fost patima mea cea mare. Dar bine ar fi ca asemenea picturi și gravuri. Să-mi podobească tipărituri, cărți cât mai multe pe care atâta le așteaptă și ultimul lăcaș de chinociune. Da, asta e altceva. Miștere! Ai citit Biblia care pentru prima dată s-a tipărit pe de a limba românească În ultimul an al domniei înaintașului nostru Șerban Vodă Cantacuzinu? Doar ea-mi e carte de învățătură limbii voastre zi de zi înălțimea voastră E o fala a meșteșugului tiparniții din București Ce pagini cânăruite, ce litere mărunte și frumoase Ce trudă s-a pus în ea În primul rând, meștere... E o izbândă a limbii noastre, care ajunge cu ceaslovă la acesta greu de foi, și în Maramure și în Moldova, unde e tot suflare românească. Dar graiul poporului acesta deschide încă greu ușile bisericii, unde mai toate slujbele, tot în slavonește și grecește, se rostesc și puțini le înțeleg. Din păcate, însuși prea fericitul Mitropolit, Teodosie, scrie undeva că n-ar îndrăzni să înlocuiască aceste texte vechi cu săracele cuvinte ale limbii vorbite de ce? Sărace, zici, meștere! Dar ascultă cum sunau niște stihuri românești încă prin 1673. Limbile să salte cu cântece înalte, să Trigentărie glas de bucurie. Inspirate Le plăsmuise. Le-a alcătuit mitropolitul moldovean softei, care înainte de a se călugări s-a numit Dumitru Bărilă. Și de aceea mă tot gândesc ca să îndem și pe supușii mei să dea la iveală cât mai repede noi cărți de limbă românească, de pildă o psaltire și o evanghelie de care se simte atâta nevoie în biserica noastră. Din toată inima aș lua și eu parte la asemenea lucrări Și ce te împiedică? Poate că nu vă știu în destul limba. Ba, o pănești neaștepta de bine Și după cât am auzit, cunoști acum meșteșugul tiparului Cât și mitrofan, starul ăsta redumitare Nu știu, doamne Poate că mă voi simți vrednic de această lucrare După ce voi fi intrat și eu în rândul slujitorilor crucii Și... Nu mai e mult Vrei să spui că te-ai hotărât să te călugărești? Da, măria ta. Aștept binecuvântarea prea fericitului mitropolit Mă bucură înclinarea limitare către curățenia de plin a spiritului Și asta îmi dă temei să cred că noi doi vom pune la cale multe lucruri Care vor fi de folos învățăturii și credinței în țara asta Și sub ce nume vei primi în alta blagoslovire? Antin An mai târziu, Antim era egumen al mănăstirilor de la Snagov, unde, în urma plecării mentorului său mitrofan ca episcop la Buzău, adusese cea mai mare parte a tirajelor tipografice de la București. Și nu numai o nouă tiparniță a făurit aici eromonahul Antim, dar, ca vrednic gospodar, s-a ocupat intens de reînvierea vechilor lăcașuri monahale. A crescut avutul mănăstiresc. De aceea, prin 1696, când l-a vizitat aici prietenul său Anton Maria del Chiaro, în continuare secretar de încredere al domnitorului, acesta nu putea să-și ascundă admirația. Oh, părintea în timp, dar parcă nu mai recunosc locurile și biserica din mijloc și cele două paraclisuri par a fi zidite din nou. Și când te gândești că Maria sa se plângea acum câțiva ani Că snagovul a ajuns de plâns în multă lipsă și slăbiciune Așa am și găsit această ctitoria neuitatului vodămir Mircea bătrânul Dar am gândit că îngrijindu-ne mai bine de moșile, de viile și morile snagovului Vom putea reface și zidirile de aici Văd că și podul de lemn care duce pe insulă e ca nou Păi el prăpădise și focul pus odată de vrăjmașul înăvăritor Dar și în iernine cele grele Să vii aici prin ianuarie Când nu se mai deosebește podul de osprop de atâta omăt Nu degeaba e să spune Snagov Care pe slavonește înseamnă loc al zăpezilor Dar bănuiesc că toate noirile ce le-ai făcut Nu le putea acoperi numai cu veniturile mănăstiriști Ci și cu ajutorul înălțimii sale, nu? De bună seamă doar prealuminatul nostru, Domn, e vestit pentru grija ce o arată a celor ale minții și sufletului, care vor rămâne ca o urmă trainică după trecerea sa pe pământ. Cu mila sa bănească am rânduit aici, cred, cea mai mare tiparniță de până acum din țara românească. Dar să știi că din cele cinci cărți pe care le-ai scos de sub teascurile de aici... Inima mării sale a rămas tot la psaltirea pe care ai tipărit-o în 1694 și în care traduceai textele sfinte într-o limbă românească dintre cele mai plăcute auzului. Ba, l-ai încântat cu versurile prin care proslăveai stema țării și pe Domnul însuși care și bunelelor lor fapte cât poate le plinește și țara despre toți vrășmașii opăzește O, oh, senior del chiar, omăgulitor ca de obicei <laughs> Dar n-ai să te super dacă vom cobori acum de grabă În pinițele unde ființează tiparnița Mă așteaptă ucenicii ca să purcedem la o treabă însemnată Te urmez Doream de mult să-ți cunosc învățăcii Ei, sunt calfe de avinele, în arta literelor Gata, feții mei Gata, părinte! Plumbul da. clocotește Și tiparele au fost curățate din nou! Ce matrice încâlcite Doar sunt încrustate cu bucate ah. E pentru prima oară când încercăm să tipărim aici cărți în limba arăbească, pe care prefericitul Atanasie l-a rugat pe Domnul nostru să le trimită bisericii din Antiochia. Așa cum ai tipărit și în limba elinească cea veche. To sfinția ta a ascultat și slovile arabe? Aha. Doar sfinția sa e singurul care le cunoaște bine și e neîntrecut în săpatul lemnului Lingușitorul acesta eu ucenicul meu Mihai Ștefan Aha. Iar ce stălalt Gheorghe Radovici Mai sunt Aha. și altele ai mei cu care sper că mesteșugul tiparului nu să fiară niciodată din țara asta Da, acum să trecem la treabă Ia, dă-te mai la o parte nu s-a da. Și voi, băieți, apucați de oloiul cu plumb. Da, ia, ia, ia. Turnați cu grijă în fiecare șanță al piascului. Așa, așa, da. Porniți! Da. Se așterne frumos. Cu paginile acestea, preoții ortodoxi din Antiochia vor putea face serviciul Sfintei Liturghii și în limba arabică. La Curtea Voivodală din București, însă, trăiau și altfel de dregători și sfetnici de taină, obraze mari, bisericești sau mirenești, cum spune un cronicar Pline de zavistii și de răutate Un astfel de personaj Era greu de bănuit în episcopul Nisistasitul Confidentul de atac al Domnului La orice ceas al zilei și al nopții uh, Îmi îngăduiți – Luminăția voastră! – Apropie-te, duhovnice! Știi că sfătuia cu sfinția ta îmi ușurează sufletul când, mai ales după zilele atât de obositoare pe care le petrecui în satul meu de la Mogoșoaia. Da, sunt mulțumit că am adunat acolo pe toți meșterii mai vrednici care mi-au desăvârșit și curtea de la Potloci. La Mogoșoaia, însă, voi dura un palat cum n-a voi până acum. Îți închipui câte am avut de pus la cale cu meșterii despre măreția clădirii, despre înfățișarea pe care o vor avea coloanele și scările de piatră, bolțile acoperite de picturi și numai puțin grădina dinspre lac. Pe semne însă că nici Sfinția ta n-ai stat locului și te-ai dus acolo, la Znagov, ca să afli des drepte pârile ce mi-au ajuns la ureche despre în timp. De luminăția voastră. Pârile ca șerpii care scot capul repede și pe urmă pe sub pământ. Eu de câte ori privesc la raftul de delucesc în legături de aur și argint. Cele 14 tomuri pe care le-a tipărit acolo ivireanu nostru nu pot să fiu decât mulțumit de strădania lui. Mai ales că nu și ascunde deloc luminația voastră. Mm -hmm. În epilogul fiecareia nu uită niciodată să adauge că lucrarea s-a făcut prin truda presmeritului între ieromonah, antimi vireanul, tipograful. <gântu -i> e trufaș, sfinția sa, pentru meșteșugurile artistice cu care ne-au uimit pe toți. Da, poveștile cu pungile de galben pe care le-ar fi risipit, ce adevără au ele? <gântu -i> e ce mai greu de spus, doamne. Cu cheltuia la unor pungi nu Nu-i limpe de nimic. În timp se tot plânge că poverile tipăriturilor nu sunt ușoare, că și moșilor mănăstirești îl fură ca în codru, dar mai rău e că nici supușii săi monahal nu sprea prea de muncile la care îi pune, de la adresul potirelor din biserici până la zidărie. Că-i ține numai în posturi și rugăciune. <laughs> știu Știu cât de cucernic este De aceea al petrește într-ată Și prea fericitul nostru Mitropolite, o Teodosie Care și-ar dori să-l aibă mai aproape La tipografia din București Care îl încezește de când s-a dus în sicăstria stria de la Znago <laughs> Dar domnia mea Atât de liniștit acum Încât îmi îngăduie să mă grijesc De palate, de școli și bolnițe ar fi păcat să fie umbrită de clevetiri privind fețele bisericești. Așa că, vrând-nevrând, părintele, în timp, va trebui să revină lângă curtea domnească din București. Mai ales că fiii mei, Ștefan, Radu și Constantin, abia așteaptă să știpărească traducerile pe care le-au făcut după filozofi și cărți creștinești cunoscute de ei în școlile apusului, precum luminatul lor unghi Constantin Stolnicu. După ce tipărit 15 cărți și la București În răstimpul dintre 1701 și 1705 Antimivireanul se văzu ca urmare a prețuirii Aceluiași mitropolit Teodosie Înălțat în scaunul episcopal al Râmnicului Vâlcii Unde predecesorul său se dovedise nedem De canoanele bisericești și supus influențelor catodice Tot mai pronunțate, cultivate de stăpânitorii Habsburgici Ai Transilvaniei iar aici, noul episcop nu se lăsă copleșit de nătoririle epadhiei și multele solicitări gospodărești, ci se grăbi să pună temelia încă unei tiparnițe care se arată deosebit de rodnică. Și iată deci, cinstiți divaniți, după cum v-ați încredințat și domniile voastre, ascultând diata ce ne-a lăsat o scrisă cu mâna lui răposatul părinte mitropolit Chir Teodosie, la un singur urmaș vrednic s-a gândit a purta mai departe cârja sa de înalt arhiereu, episcopul Antim de la Râmnic, atât de cunoscut și nouă pentru faptele pe care le-a săvârșit atât spre folosul bisericii cât și al țării. Credeți că putem da ascultarea acestei dorințe a bătrânului păstor de suflete pe care abia l-am petrecut la locul de odihnă veșnică? Prea fericitul era un înțelept și îl cunoștea bine pe Chira mărite, Doamne. Noi, boieri din divan, nu vedem un alt bărbat mai de și mai vlavios și mai împodobit cu virtuțile ce se potrivesc cu vrednicia de a păstori un popor de credincioși. Chir Teodos, el lăuda foarte înălțimea voastră Foam. pentru ostenala pe care a pus-o pentru ca preoțimea să aibă în altare cărțile cele de trebuință. Și nu-i cărturar mai înzestrat decât el printre cei care au sfânta deslegare de la Hristos. Da. Așa gândesc și eu și nădăjduiesc că și votul canonic va răspunde dorinței și alegerii noastre. Chiar astăzi, cu Cihodarul va pleca la Patriarhia Constantinopolului pentru a obține înscăunarea și mutarea lui Antim de la Râbnic la Mitropolia Țării Românești. La 22 februarie 1708, în prima duminică a postului mare, mitropolia din București se dovedea neîncăpătoare pentru boierii și oaspeții de seamă din afara hotarelor țării românești, care în frunte cu domnitorul Constantin Brâncoveanu și apropiații săi sfetnici cantaguzini, luau parte la ridicarea pe tronul de vlădică a lui Antim Ivireanul. În ziua aceea, prea fericitul mitropolit a ținut celebra sa predică ce se în fruntea oricărei ediții adidahiilor sale și pe care el însuși o intitulează în manuscrisul original Aceasta o am zis când m-am făcut mitropolit. Pentru aceea, dar, nu este minune... Iubiții mei ascultători și cinstiți boieri, de m-a rânduit pe mine Dumnezeu și m-a pus om mic fiind și smerit, păstor mic la mică turmă, pe care eu însă nu vă socot turmă mică, ci mare și înaltă.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 De aceea mi s-a menit ca din preună cu dumneavoastră să pătimesc la toate cele... Și poate că nu aceste aluzii directe la insuportabila stăpânire otomană și la situația grea mulțimii de credincioși șocau pe Hrisant Notaras și Gerasim Paladas, venerabilii prelas greci prezenți la solemnitate, din cuvintele pe care proaspătul mitropolit le rostea cu înflăgărare de la înălțimea învonului, ci un fapt cu totul neobișnuit, pe care același duhovnic de curte, Nisis Tacitul, nu șovăia să-l comenteze la urechile stăpânilor săi de la Ierusalim și Alexandria. Ei, vedeți, prea fericițiilor niciun metropolit mitropolit din cei pe care cu milostenie i-ați urcat în scaun până acum nu și-a rostit cuvântare de investire în altă limbă decât în cea sfântă, grecească, precum îndrăznește azi Kir în timp. E încă un prilej în care ocrotitul sfinților voastre vrea să arate, predicând în limba valahilor, că limba țării care l-a primit la sânul ei e în stare să exprime simțăminte tot atât de înalte ca și limba consacrată în ortodoxia noastră. De la timp vă puteți aștepta la multe asemenea sfruntări. Veniți după mine și vă voi face pescar de oameni, a spus mântuitorul. Mutați din dragoste pentru mine meșteșugul pescăresc pe pământ. Acolo întindeți-vă mrejele pentru vânatul credinței. Urmați-mă ucenicii mei și învățătorii lumii. Și acei oameni blândi și fără răutate au mers după dânsul și cu puterea mântuirii au cucerit auzurile noroadelor și au înduplecat inimile tiranilor și sufletele împăraților și au izbutit o biruință atât de frumoasă cât n-au putut-o face toate împărățiile lumii. Oameni fără de arme și neștiutorii în ale oștirii, oameni sărați și slabi au înălțat nu steaguri de oaste, ci numai crucea, Semnul păcii și propăvăduind nu cu tobe și surle, Ci numai cu neînvățata limbă și fulgerând nu cu fulgerele săbilor, Ci numai cu strălucirea unei vieți curate, Fără de vătămare, fără de sânge, supun păgânitatea, iadul, Sting înșelăciunea, izgonesc minciuna, Duc credința cât este de întins pământul. Și scrie mai departe del chiar. Alteță. Și iarăși. Îți dăm de știre, prea fericite Hrisant, că avem de gând să ridicăm o casă de piatră pentru tipografie și o bibliotecă în cuprinsul Academiei sfântu Sava. Arhereul nostru, Antim, e gata să cheltuiască pentru această lucrare o mie de tale. Ai scris? Dar de ce zâmbește așa, mânzește secretare? Vorbele mele te fac, Aride? Nu tocmai alte să fim cu iertare. Dar am închipui ce față va face naltul patriarh al Ierusalimului când va citi în scrisoarea voastră că, în timp, risipește o mie de taleri pentru o școală, iar lui nu îi mai trimite decât atât de puțin din rodul moșilor mănăstirești, pe care le socotește închinate Sfântului Mormânt. Închinate, dar nu proprietatea lor, să înțelege. Da. Cred că în timp face bine când pune piciorul în prag în calea pretențiilor patriarhiilor ecumenice față de biserica de pe meleagurile noastre. Nu le e destul o bolul și milostenia pe care le primesc de la mine în fiecare an? Iartă-mă, dar după Hrisant Notaras, nici numele mitropolitului locului n-ar trebui pomenit în slujbele din bisericile de aici Rău gândește Și doar e un cărtural la fel de strălucit precum Antim Ba smerenia sa notara să-l dă lui Antim ca exemplu Pe metropolitul Moldovei, Gedeon care acceptă supus controlul călugărilor greci Asupra unor mănăstiri ca Barnovski și Galata Lucru pe care vlădica al nostru îl ia în în predicile sale am auzit că timp e tot mai necruțător în didahiile rostite din anvonul mitropoliei da, da. și nu iartă în dojana sa nici boierimea, nici tagma preoțească. Dar discordia dintre el și Notaras mă nemulțumește cel mai mult. Ea ne face mai slabi în fața păsării, tot mai mari pe care o simțim din partea stăpânirii de la Constantinopol. Multe lucruri pot fi dăunătoare domnii pe care m-am străduit să o fac cât mai lungă spre tăria țării aceștia. Numai puțin mișcările pe care le săvârșesc rudele mele apropiate, cantacuzinii care cred că pot trece pe față de partea țarului Marii Rusii. Cum însă ne-ar putea apăra Petru de tăvălugul pe care l-ar rostugoli asupra noastră semiluna? Hai, da. Oh, da, scrie mai departe delchiarului da, Hristan notaras despre nevoia noastră de a avea la Academia Sfântul Sava mai mulți dascăl de filozofie, de retorică și adui la cunoștință despre așezarea pe care am ridicat-o la sâmbătă de sus, acolo, la porțile Transilvaniei, ca un far al credinței care trebuie să ne însuplețească pe toți deopotrivă. Și când ieșim de la biserică, iubiții mei drept credincioși, să nu ieșim de șerți, ci să facem cum face Ariciul, care după ce merge la vie, întâi se satură el de struguri și apoi scutură vița de cad broboanele jos și se tăvălește peste ele de semfig în ghimpii lui și îi duce și puiilor. Iar spovedania... Să nu fie o treabă de mântuială, cum fac unii dintre noi, care, deși să vârșesc faptele cele mai rele de pe pământ, cred că dacă îi dau vreunui popă de sărindariu, îi se va ierta păcatul, iar el poate să stea mai departe în tina răutății. Ba unii au câte doi duhovnici, unul la țară și altul la oraș. Celui de la țară, ca la un prost, îi mărturisește păcatele pe care le socotește mai mari, iar celui de la oraș îi spun păcatele care ar fi mai mici, neguțătorind și drămuind astfel taina spovedaniei. Și când mergem să ne spovedim, nu spunem duhovnicului că mâncăm carnea și munca semenului nostru creștinului, că bem sângele și sudoarea lui cu și nesațul pe care le avem, ci mărturisim doar că am mâncat la masa domnească miercurea și vinerea pește și în post raci și unde și am băut vin. Nu spunem că ținem balaurul cel cu șapte capete, zavistia încuibat în inimile noastre. Nu spunem strâmbătățile pe care le facem mereu, clevetirile, fățăriile, vânzările și pârile, unuia contra altuia spre surparea cinstei celuilalt și crede mai vârtos în minciunile slugilor noastre decât în adevărul celui care e năpăstuit, pe care ne grăbim să-l pedepsim cu toată cruzimea. Desigur că asemenea pasaje din vestitele sale predici, cum e cel pe care l-ați auzit, aveau de multe ori în vedere o adresă precisă, o situație vădită într-un anumit sector al vieții de la curte sau publice. Doar mai toate didahiile rostite de antimibireanul, deși încărcate de pilde biblice și legate de mari sărbători ecleziastice, se modelau cu sete de adevăr, dar și cu dibăcie oratorică pe aspectele politice și sociale ale vremii care, și sub domnia luminatului Brâncoveanu, erau dintre cele mai grele și mai contradictorii. Clevetirile, zavistiile, pările de care pomenea în timp l-au dus pe acesta la un moment dat chiar în pragul repudierii sale de către binefăcătorul Domn care îi închinase atâtea din operele pe care le realizase. Era după anul 1711, când, în urma trecerii fățișii a unor boieri cantacuzini în tabăra lui Petru cel Mare, Constantin Brâncoveanu fusese foarte aproape de mazilire, iar țara românească de o mare primejdie. Măria ta! Îți sunt recunoscător că ai încuvințat să mă înfățișez la acest ceas de seară. Da, sfinția ta, bănuiesc că mai ai ceva să-mi spui în afara celor citite în scrisoarea ta de deună zi. Da, doamne, am cumpănit mult în vinuirile ce ți s-au adus la cunoștință privind faptele mele. Și vin să-ți spun că sunt gata să renunț la scaunul mitropoliei țării românești Dacă e spre binele domniei Ți-am cerut eu aceasta? Nu, dar trimisul tău de taină, tasitul. Mi-a dat să înțeleg că aceasta ar fi spre binele tronului Și vrei să auzi hotărârea mea acum? Nu, ci după ce vei citi scrisoarea pe care vreau să-ți-o <hă>, Altă scrisoare în time. Da, mă, iată. Pentru că totdeauna mi s-a părut că adevărul apare mai limpede când îl așterni pe hârtie. Pentru numele lui Dumnezeu prea cucernice, acolo, în biserică, la Anvon, ești un orator neîntrecut. Și un critic pătimaș al tuturor stărilor proaste de lucruri din țara asta De care nu pot fi străi nici eu Așa că lasă scrisoarea și apără-te prin viugrai Păstorul cel bun își dă sufletul pentru oi, mărite voievod Dar adesea spre apărarea sa glasul lui acoperit de urletul lupilor e, Totuși e, Da, pentru că cei răi unii de aici și alții din altă parte au zavistuit că eu aș fi întocmit 24 capete de învinuiri împotriva ta. Nimic mai neadevărat și mai nerușinat. Iar dacă în sfânta biserică am spus totuși lucruri care nu ți-ar fi plăcut la auz... Am făcut-o ca păstor de suflete, îndatorat să îndrept greșelile, Iar nu cu ură și vicleșug. Căci tot atunci eu am spus că împărații și stăpânitorii pământului Să nu creadă că Dumnezeu i-a pus să șează pe tron frumos Numai spre admirația ochilor omenești, Așa cum sunt împodobiți cu veșminte scumpe și schiptru de aur în mână. Și numai felul cum împart dreptatea îi face cinstiți de norod Multor fi vorbit în ceasul acela de taină domnitorul și preotul E cert însă că Brâncoveanu Vodă n-a satisfăcut niciodată pările vrășmașilor lui Antim Ivireanul Dar zilele marelui domn erau numărate căci se apropia neuitatul martiriu al său și al familiei sale din 1714. În preajma acestui cutremurător eveniment, Antimi Viranul era preocupat din zori până în seară de cea mai frumoasă critoria sa. Hei! Tu trebuie să fii veșterul Preda! Da, da, domnule! Și unde sunt feciorii? Toți trăim biserică! Zugrăvesc Paracrisul. Grozav l-a și pe cel de la Hurezu. Nădejduim ca și cel din București să fie și mai frumos. Aaa, ah, dar acum văd ce ca natura are ușa de la intrare, ca niște arcade sculptate cu strie. Sfinția sa însuși la cioplit. Și știi ce iute lucrează? Uitați, sus, a săpat stema sa, Melcul. Da. Melcul cu coarnele cătând spre steaua cu șase colțuri pe care le a desenat și pe cărțile sale. Dar mi-s-a spus că l-voi găsi aici. Păi, de dimineață se afla lângă noi. Tot scrie un ispisoc în tilia din mijloc. Aha. Ah, da uitați-l că mai este un pic la În coace del chiaro. Lecăciuni prea fericite, mă iartă că stulbur în singurare Tot trebuia să-mi mai dezmorțesc oasele Am făcut ziduri groase la chilii și așa e vine, Dar păstrează în ele încă frigul Scrii Scrie ceva, părinte? Ei, să vezi, nu vreau să mă apuce ziua târnosirii acestei mănăstiri a tuturor sfinților fără a întocmi întocmii învățăturile trebuincioase verniseli întregului așezământ, uh -huh. că aceasta va fi, cred eu, cea mai de seamă zidire ieșită din ce-am agonisit din mila lui Dumnezeu cu multă osteneală. Dar de vreme ce binele nu este bine dacă nu se face bine, am să rânduiesc un hrisov al așezării din care să nu lipsească nicio poruncă pentru gospodarii care se vor ocupa de ea, și după ce eu nu voi mai fi decât o moviliță de iarbă. De fapt, am și întocmit jumătate din cele 32 de capete de luare minte pe care le va avea. Bună oară! Apoi... Uh... Vor fi drumări multe către egumen, cum să înzestreze mănăstirea cu cele trebuincioase slujdelor de peste an și călugărilor, cum să miluiască pe săracii din târg, cum să ajute câțiva copii să meargă la școală în fiecare an. Pe urmă, mănăstirea va avea tipografie, iar tipografii vor trebui să fie plătiți cum se cuvine, căci meșteșugul lor e încă rar în țara asta. Și să ai în vedere, prietene del chiaro, că aici va fi și o bibliotecă și las cu afurisenie să nu se piardă nici o carte din cele pe care le va postii și vor fi îmbrumutate cu răvaș iscălit. Și credeți, sfinția ta, că va încheia lucrările mănăstirii. Fără a face noi datorii. Oh, am și făcut o mulțime, dar știi, Nu cred că e gândul Mării sale la așa ceva în aceste zile. Nu-i deloc în apele sale. E, hey, domnie, lungă, dar grea. Da, da, da. E destul de încolțit de pismă și clefetiri din toate părțile. Dacă ești slobod, azi intră în chilii să-ți arăt manuscrisul, căci îl împodobesc și cu desene care te vor interesa. Da, Părinții! Hey ce-o fi? Ce-o fi cu Radoviș bine, O fi nevoie de sfinția ta la palat. Am că seara a sosit în București un mare delegător de la înalta poartă. sfinte! Ce se petrece? Lucru necurat, sfinția Se spune că trimisul sultanului, Mustafa Aga, i-a pus domnului pe umăr în frama neagră de mătase. peste multe zile, sângeroasa execuția lui Constantin Brâncoveanu și a celor patru fii ai săi, zgudui întreaga lume din această parte a Europei. Și nu trecură mici doi ani, iar Ștefan Cantacuzino, urmașul la domnie, a avut aceeași soartă împreună cu tatăl său, stolnicul Constantin, ca și unchiul său Mihai Cantacuzino. Tot această urgie a bătut asupra Cantacuzinilor, a fost parcă menită să aducă pe tronul țării românești un domn nepământean, ca Nicolae Mavrocordat, care inaugura lungul șir al domnitorilor fanarioți. În acest timp, Antim Ivireanul continua să păstorească norodul de credincioșei țării. Și de vreme ce aici pe pământ, după adormirea cea firească, Omul se întoarce mereu și mereu la osteneli, la scârbe, la supărări, la patimi. Acolo, după adormirea cea de pe urmă pe care noi o numim morții, Săvârșitul din viață trece de la silă la bucurie, din stricăciune în nestricăciune, Din orașul lacrimilor pe tărâmul veseliei. Și ce adormire mai dorită ar putea fi decât aceasta? Drept aceea spun și eu, iubitelor rubedenii ale celui răposat, Încetați întristarea și părăsiți lacrimile, Căci lacrimile și întristăciunile nu sunt de niciun folos morților, Nici nu pot să-i întoarcă din viața veșnică, și de aceea Sfinții Apostoli ne-au legat să nu-i tânguim pe morți, ci să-i pomenim la smeritele taine și să facem milostenii și jertfe într-o amintire a lor. Să ne rugăm de aceea ca Dumnezeu să ierte toate greșelile celui mort, săvârșite din neputința lui omenească, și să-l odihnească de apururi la sânul lui Avram și a lui Isaac și a lui Iacov, de unde lipsește toată durerea, grija și suspinul. Amin. Preacucernice, iertată-mă fie vorba, dar nu vă temeți că-i scoadele lui Mavrocordat, de care îi plin târgul, vor duce la urechile despotului, că drept credincioșii Înțeleg că predicile voastre au adesea altă țintă Decât cea la care ne-ar face să credem în prilejul ales? Mă tem, fiule Deoarece cunosc prea bine răutatea și viclenia acestor slugoi din fanar De aceea am și rărit atât didahiile mele de la praznice mari De-am putea măcar a continua să tipărim la târcoviște cărțile acelea Da... Ne gândisem la atâtea tomuri noi în limba cea veche În care preoțimea dorește să-și facă slujbele Dar de un ajutor din partea noului domn în privința asta Nici nu mai poate fi vorba M-a vrocordat pune cârmuitori greci până și în sate Dar în mite să încuvințeze tipărirea de cărți bisericești în limba românului De altfel, el nici nu se uită la boieri pământeni. Necum să grăiască cu dânsi Pe nimeni nu crede Ușa lui e închisă pentru valahi. Și măcar de s-ar găsi pâine de ajuns Și de s-ar potoli ciuma Și nu ne-ar pândi teama în tot locul Teama și ostenea la a Gheorghe Mai ales la anime. De aceea mă gândesc Că ar fi vremea Să ne recăpătăm tăria sufletelor Atât de unde undeva departe, unde au ars primele făclii ale credinței. Unde, sfinția ta? Poate că nu știai, dar eu n-am fost niciodată la sfântul mormânt. Niciodată? Vremile și grijile nu mi-au îngăduit dar n-aș vrea să mă petrec din lumea aceasta fără să fi aprins o candel acolo la izvorul tuturor patimilor. și mă gândesc fiule că tu n-ai putea fi toiac de nădejde în această peregrinare eu eu păcătoșul o, Gheorghe Radovici, un meșter atât de dibaci în potrivirea cuvintelor Din cărțile sfinte, înmulțite, în teascuri Nu poate fi socotit decât un sfetnic al îngerilor Pregătește-te de drum, părinte Radovici Așa, în ziua de 19 august acelui așa, 1716, Antim revenea din pelerinajul făcut la Sfântul Mormânt, trecuse Dunărea pe la Giurgiu și ajunsese în satul Odăile. Cocia, trăsura în care călătorea, se oprise în dreptul unei fântâni, din care Gheorghe Radovici se grăbea să scoată apă proaspătă. Când deodată... Gheorghe! Ce-o fi cu norul acela de praf? Vreau învârteși, sfinția ta, să ne adăpostim un coace. Nu-i vârtești de fortună. E colp stârnit de cănăreți. Uite, sunt și căruțe multe cu ei care gonesc în coace. Într-adevăr, e chiar o oaste. Sunt soldați iar care le spline. Pare un alai domnesc. Dumnezeule, acela din frunte nu-i chiar vodă m-a Ați văzut bine, sfinția voastră, și vine drept spre noi ce fi cu vreau asta? Parcă ar fi goniți de cineva. Unde ar dă da, domnul așa ceva? Nu dori moartea pocătosului Iar bărți. Iartă-mă, dacă mă gândesc că vom găsi la paratul Domnesc din București pe acela satrap, să aflăm cel mân atât de grad la Dunără în această zi. Dar... E, ce întâmplare fericită, părințele! Ai avut noroc? Vei fi scutit să dai ochii cu vrăjmașul și sub oblăduirea noastră? Vei ajunge la loc ferit. Dar ce se întâmplă, Maria ta? Încotro te duci. Nu, nu știi nimic. de seara a venit vestea în București că oștile chezarului austriac și au trecut hotarul pe la Câinieni. Au ajuns la Pitești și se îndreaptă spre cetatea noastră de scaun. Spre salvarea noastră am adunat pe soldații ce avem și o seamă de boieri și negustori și am părăsit Bucureștii că ce de post... În calea imperialilor, numai peste Dunăre, la Rușciuc ne putem găsi. Să fie atât de mare primejdia? Dar unde-s cetere de ostași comandate de Velaga Ruset și de Velserdarul Obedean? Mm, valah, netrebnici! Le-am trimis peste Olci la Rucher ca să se împotrivească generalilor austrieci, dar s-au unit cu aceștia nuura pe care o poartă împărăției turcești asta înseamnă că vor avea cale slobodă până în București, firește! Așa că, Părinte Mitropolit, întoarce careta și vină cu noi la adăpost de urgie. Dar cu oamenii ce mi-a fost dat să îi păstoresc, ce fac măria ta? București au rămas de izbeliște, Domnului nu vlădică nu-i. Și ce-ți pasă? Eu îți poruncesc să părăsești țara românească. Mie nu-mi poate porunci decât Dumnezeu. Și Sfântul Sinodecumenic, Măria ta, știi bine. Nu, bănuiesc eu ce-ți prin cap, prea cu Vrei să fii la București când mă eri trădător, vor unge un alt domn ca să-i dai binecuvântarea divină din mâinile tale? În acest ceas, eu nu știu decât că mă întorc de la drum lung și că turma mea de credincioși, aflată în mare cumpănă, are nevoie mai mult decât oricând. De să nu te căiești, virene pentru hotărârea asta. Păzește-te, păzească-se toată țara de orgia cu care ne vom întoarce, cu astea de tur și tătari pe care o voi strânge la du te măria ta, și la țarigrad, dar eu trebuie să-mi fac datoria de părinte sufletesc al țării românești până la capăt. Visita sau nu, într-o schimbare binefăcătoare a domniei țării românești, s-a spulberat în câteva zile. Înaintarea trupelor austriece menită să alunge stăpânirea otomană se dovedi un foc de paie. Iar când Nicolae Mavrocordat află că în București nu ajunsese picior de ocupant nemți, nu-i fu greu să revină în fruntea unor detajamente străine pentru a-și reocupa tronul. Și cu câtă poftă sângeroasă de a se răzbuna pentru umilința prin care trecuse. Deci, așa, părințele, te grăbi să-ți dai binecuvântarea nevolnicului vornic pătraș cu Brezoianu." A fost vrerea boierilor de baștină a acestei țări de fi domni." Un domn a cărui scăfârlie acum cum înfiptă într-un par din fața palatului meu. Că despre boierii și negustorii care nu m-au urmat... Vor plăti din greu până la sfârșitul vieții. Dumnezeu va judeca pe fiecare după greșeala sa. Până la Dumnezeul tău, eu voi fi cel care te va judeca în tine. Și cum simpla demitere din scaun mitropolitan mi se pare o pedapsă prea ușoară. am cerut patriarchului ecumenic și caterisirea ta. Rog pe noul Mitropolit stasitul să-ți o aducă la cunoștință. Să nu ne pierdem prea mult timp înălțimea voastră citind toată cramata pe care prefericitul Ieremia al III-lea s-a grăbit să ne o trimită. E destul să spunem că gratul în timp e acuzat de Revoluție și răscoală, că a desfășurat meșteșuguri satanicești, că s-au ocupat cu magia și că, deci, sceleratul. A fost revoltant și conspirator în contra puternicei împărății a Semilunii, pentru care fapte este scos din rândurile arhiereilor și depărtat de mitropolia Ungrovlahiei, urmând ca de acum înainte să poarte vechiul său nume laic, Andrei. Și să-i puneți monahului Andrei e de răspopit, iar mehmendarul Colfescu să conducă escorta care îl va duce în temniță pe viață la mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe muntele Sinai. Părinte, dormi? Cine ești? Nu te văd în bezna asta Nici nu trebuie să știi cine sunt, părinte Sunt doar un soldat din ceata Mehmendarului Colfescu care te duce la locul de o sândă Aha. Mai avem mult până acolo? După ce am trecut Dunărea Acum ne aflăm pe malul râului Tungia În drum spre Adrianopol mm, Da, n -ar mai fi mult S-ar putea să fie foarte mult, părinte Ce vrei să spui? În mare primejdie ești, părinte L-am auzit pe Colfescu Spunând că a primit poruncă de la Vodă Să n-ajungi viu la Sinai Fugi, părinte Poate că vei reuși să-ți pierzi urma Prin pădurile din jur Sunt sigur că bulgarii care și ei creștini Te vor ajuta Mulțumesc, tinele, pentru bunătatea ta Dar Ce te face să-ți spui viața în primejdie pentru mine? Mai acum câțiva ani Când eram în țânc Mă duceau părinții la praznice mari să te ascult cum de la vonul mitropoliei. Mă cutremuram și eu ascultându-te, căci multe adevăruri dezvăluiai și tare ne mai scormoneai sufletele. Apoi, în conacul părinților mei, erau toate cărțile pe care le-ai tipărit, la Snagov, la București, la Râmnic, la Târgoviște. Toate șaie zici? Da, tata se mândrea că le are pe toate. Și cele mai multe erau tipărite în limba noastră românească mă bucur că ele ajung și sub ochii unor tineri. Nu numai unor prea zgârbovi Da, Darpoi cum toți prietenii mei au citit cu nesați floarea darurilor care cuprinde atâtea învățări. Minte frumoasă. Hai, dute du dute. Da. Să nu te da. vadă va lângă mine. Să da, nu te audă. Da, da, prea sfinte rogute. Dacă te strecori pe ripa aceea, pierită ți urma. Mm, băi. Isus ne-a învățat să nu ne temem de gel facea mare. Facă-se voia Domnului. Dar vei pieri, părinte. Trupul poate. Dar știu că în urma mea am lăsat ceva. Măcar ar fi vorba numai de coanele, cărțile și zidirile pe care le-am cțitorit și îndrinit. Ați ascultat Didahile lui Antimii scenariu de noi. Smirnov. Au interpretat Mircea Albulescu, Corado Negreanu, Constantin Dinulescu, Alfred Demetriu, George Oancea, Ruxandra Sireteanu, Eusebiu Stefănescu, Valentin Todosiu. Radu Panavarenco, Candit Stoica, Mihai Bisericanu. Antimi Vireanu a fost interpretat de Silviu Stănculescu. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Nicolae Nagoe. Regia tehnică, Inginer Manuela Popescu. Regia artistică, Dan Puican.